sallallahu alaihi wa alaihi wa ashabihi wa men tabi'ahom bi aksan ilahi jomid din amma ba'd <coughs> biježe Buhariya i muslim u sva'a dva sahiha od Ebu Hurere radiyallahu anhu da je vjeroviesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao inna lillahi tabaraka wa ta'ala melaiketen sejjāraten fudla kaže zaista Allah zašanuhu tabaraka wa ta'ala ima meleke koji putuju fudla, koji su na posebnu stepenu dobrote i i veličine i značaja. Jetevi une međajalise zikr. Oni odlaze na mjesta gdje su međlisi, odnosno sjela ili halke zikra. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعْهُمْ Pa kada nađu neku halku, neki međlis, neko sjelo, sjednu sa njima. وَحَفَ badan بَعْدًا بِأَجْنِحَتِهِمْ I kaže, eh, popune svojim krilima to mjesto ata yamlau ma baina hum wa baina sama'i dunya tako kaže da popude ono isto između njih i između e, nebesa dunjalučkih fa iza tafarraku araju wa saidu ila sama pa kaže kada se ovo sjelo ovaj među zikra ili halka zikra kada se raziđu oni se vrati i popnu na nebesa uzdignu se na nebesa fe yesallahu humu allahu azza wa jalla wa a'lamu bihim fa yaita allah subhanahu wa ta'ala an najbalu zinaeho ostanje minee gitum odakle ste došli fe jaquluna jina min inde ibadin laka fil ard doshismo od tvojih robova sa zemlje ju sabbihuna wa yukabbiruna wa yuhallilunaka vajahmedunek kaže činjeti tesbih i tekbir i izgovaraj la ilah ila la tehlil i, uh, i hamd vajeselunek je i dove traže od <coughs> tebe pa je Allah šanu dalje pita kaže šta traže vamada jeseluneni jeseluni kaže šta traže od mene kaže jeselunek je jesu neke dženetek traži od tebe dovi da im daš dženet pa pita Allah Žešanhu da ne govorim dalje na arapskom kaže jesu li oni a, vidjeli dženet Kaže mjelci nisu pa kaže kako bi tek dovili da su vidjeli moj dženet pa kaže mjelci dalje o jeste dži runek I kaže, traže zaštitu od tebe. Traže zaštitu. Pa je pitalo šanu, od čega traže zaštitu? Kaže, kaže od tvoje o tvoje vatre, od džehennema. Kaže, jesu li vidjeli moju vatru, moj džehennem? Kažu, meleci, ne. Kaže, kako bi tek utjecali se, traže zaštitu od džehennema, da su vidjeli. Pa kaže o meneci, ovo je stak firunek i kaže traži istikvar, traži oprost tebe. A Allah je da onda kaže, kada ga kafertu lehum, ja sam im oprostio. Va tajtu ma seelu i dao sa im ono što su dovili, što su tražili. Va ađertu hum ima steđaru i kaže zaštitio sa im ono čega su tražili zaštitu. Naravno, od djehennama pa onda pa meleci kaže lađešanu kažu rabbi fihim fulanon abdun hattaun Kaži uh, gospodaru naš među njima je bio kaži, uh, rob ta ta osoba hattaun onaj koji puno griješi inna mamara fajalasa ma'ahum bio prorolazu pa je seo sanima <coughs> Pa je odgovaralo ša'anuhu, kaže, volahu ghafertu i njemu sam oprostio. Humu l'qaum la ješqa bihim dželujisuhom. Kaže, oni su skupina sa kojim neće biti nesretan onaj koji sjedni. Hadis, nači, mutefekun ali ih. Hadis i kudsi. Uh, u njemu, između ostalog, uh, govori se o fadlu, fadlu boravka, odnosno dolaska i upriličavanja i pravljenju mežlisa zikra. Ispravno je ovdje, kao što kažu mnogi učenjaci komentaru, komentaru ovog hadisa, da se ovdje ne misli na, na sufijske zikrove, nego se misli na, na svaku vrstu zikra, ili učenje Halka Kur'ana, ili predavanja, ili bilo koja druga vrsta skupak koja ni novotarska naravno, u kojoj se veliča Allah SWT. Svijedno, učila se vjera, učio se Kur'an ili neki drugi povod zbog kojega se okupe. Također eh, hadisa u ovom kontekstu koji potvrđuju vrijednost sjela zikra, međudisa zikra, halki zikra je mnogo. I odmah da naglasimo ovdje sa tim hadisima je neisprano dokazivati eh, novotarske zikrove koji postoje kod skupine nama poznate a su kod Sufija, kod njihovi tarikatovi. Iako su, jer inače oni, ovaj, kao i drugi novotariju, kada rade neku novotariju dokazuju je sa općim ili opštim dokazima je skoro anaj suneta. Prvo rade novotariju pa onda dokazuju. A šta je dokaz da to nije ispravno? Zato što znači, nije prenačeno od poslanika sam stavio niti Azhaba, niti prvi generacija prve tri generacije da je neko na takav način zikrio. Kao što oni zikrije s jednu halku i ilaču ili, ili, ili govore hu hu hu i slične druge kretnje što rade, kruk se vrte, maš u glavama itd. Tako nešto nije pronačeno od prve tri generacije. Da je to bilo razumijevanje ovih hadisa, znači prvo bi radio to poslanih sam sam sam sam sam neko nakon njih. Naravno, ne je potrebe da se oko ovoga objeđujem, to je jasno. Također mi imamo hadisa o, o vrijednosti fadla, zikra, e, mnogih. Ima čak neki jako neobični. Od tih hadisa, znači koji potvrđuju vrijednost uh, Zikrulaha. Zikrulaha znači veličanje Allaha Đelešanu. Poslije ćemo govoriti o tome šta se podozumija pod uh, Zikrulahom, pod veličanjem Allaha Đelešanu. Između ostalo od tih hadisa je i uh, hadis uh, kojeg bilježi Tirmizi i... Uh, imam Ahmed, Tirmizi i Hakim. Šehal Banke ocijenio vjerodostojni, Šuha Barnav također vjerodostojni. Hadis je aliako ali jako neobičan hadis kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ella u nebi ukom bi khair a'malikum vo askah 'inda maliki kom kaže hoćete da se bavite o najbolji vašim djelom i kaže koje je najčišći kod vašeg gospodara kod vašeg vladara Allaha subhanahu ta wa ta'ala wa arfa'uha fi darajatikum u kojena stepenu vaših deređa wa khayru wa khayru lakum min infaqi dhahabi wal-wariqi wa ribati fidda yikazi bolje vam je od udieljivanja zlata Od toga kad je da sretnete vaših neprijatelja i vi udarate njihove vatrove, a oni udaraju udara vaše vrata, odnosno vi njih ubijate, oni vas ubijaju. Kaalu bela, odgovoru sa shabi, svakako Allah poslanić je odgovor, nam, koje je to djelo? Pa je poslanik sam sam odgovorio, kaže zikrullah, veličanje Allaha želašana. Ovaj hadis, je, e, naravno, kazuje na vrijednost, veličinu zikra, veličanja Allaha Želšanu, ali je neobičan s jedine i druge strane. Hajde, možemo reći da je vrijedniji jezikr od sadake, udjeljivanja zlata i srebe na lahom putu. Dobrovo nije sadake. Ali da je vrijedniji od džihada na lahom putu, je to je malo neobično. To je malo neobično u hadisu. Pa zato ovaj možemo, eto, nek budu večeras, to neko nagradno pitanje ko odgovori da dobije nagradu ispred, ispred organizatora. A to je kako razumjeti ovaj hadis? Pošto imamo jasne druge hadise o vrijednosti džihada, pa čak i dobrovodnog džihada. Kako može biti uh, zikr da čovjek ostane i kod kuće, da ne izađe u džihad i da zikri, da to bude vrednije od izlaska na lahom, na lahom putu, izlagati svoj život, zrstovati svoj život, da, to, da zikr bude vrednije od toga. Kako odgovoriti na ovaj hadis? A hadis je vjerodostojan. Je ima u njemu nešto sporno ili ne ima? Kako ga razumijeti? <clears throat> Također od hadisa koji govori o vrijednosti zikra je hadis kojeg bilježi Ibn Hriban, a šiha Ibn Hriban, da obrim, što znači da ima u njemu odviđene slabosti, kaže kada je upitan poslanik s.a.v. o strane Muaz ibn Džabela radi Allahu anhu, koje dijelo je najdraži Allahu dželšanuhu. Oni odgovorio kaže anta mute wali sano ka ratpon min dhikrilla. Kaže da umriš a tvoj jezik je lažan od spominjanja Allaha dželešano. Takođe hadis kojeg bilježi je neži Taberani ašelbanec jednog dobrim kaže poslanik sallallahu alejhi kaže ma amelun ademiyun Ma uh, Ma amile, pardon, ma amile ademijun amelen enđa lehu minanadab min zikrila. Kaži, ne radi ademijun čovjek, neradi radi čovjek uh, dijelo koji će biti spasonosniji od Allahove kazni od zikrulaha, od veličanja Allaha Čelešanu. Spomenuo sam ova dva hadisa, iako o njima ima određene slabosti, Šeha Albanos jedniju dobrim, zbog toga, zbog specifično tih teksta, tih riječi. Naravno, ovaj, drugi hadisi su uh, mnoštvo, mnoštvo hadisa ima koji potvrđuju vrijednost uh, zikra. Od njih je i onaj hadis kojeg je uvrstio Ibn Režep, dodao onih osam hadisa na 42 nebevjava, pa uvrstio onih poznati 40 hadisa je dobao osam hadisa, jedan od tih osam koje je dodao je uh, 50. po redu. Uh, hadis uh, vjerodosna, bilježi ga uh, imam Ahmed u svom usnedu od Abdullah ibn uh, ibn Busra u kojem je došlo, kaže etan nebije, salallahu alam selem, ređulom, došao je vjerodosna, salallahu alam ala selem, čovjek i rekao, ja, Rasulallah, inna šera'i al-islami qad kathurat alayna. Kaže, propisi vjere su postali mnogobrojni. Ko će to sve stignuti? Kaže, febabu ne temesaku bih, džamio. Pa kaže, Allaho poslano, možete se nas pomenuti neko poglavlje, neku, neku cijelinu, neko odjelo, kojeg ćemo se mi držati i koje će naravno biti spasonosno. Pa mu kaže, poslanik s.a.l.a. 1.7, la jezalu lisanuke rat bun min zikri la kaže neka ti neprestanu tvoj jezik bude vlažan od zikru od spominjanja Allaha svana tala. <tose> Razumivanje ovog hadisa može biti na dva načina. <tose> Prvo je to da, znači, da to znači da mi e, trebamo stalno, neprestanno nastojati u svakoj situaciji, u svakom stanju da da veličamo, lačamo, da, da zikrimo. Da izgovaramo. Allah, Elhamdulillah, la ilaha ila laj, poznate oni zikrove. To je jedno značenje. A imamo ono drugo značenje koje je Nageo Ibn reče u svom komentaru u knjizi Jamilu Umar Hikem gdje je u stvari ispomenio jedino to značenje da taj hadis u stvari znači nešto drugo pa ćemo govoriti o tom značenju šta znači taj hadis. Znači nije ono što bi prvo palo na pamet, kada kaže da ti neprestavno jezik bude vlažan od spominja lažanu, nije to da, da se misli da, da nastojiš, da zikriš gdje god stigneš na svakom mjestu. Nego drugačije. O vrijednosti zikra, naravno, malo prijecim spomenu mnoštva tih hadisa, između ostali ređeb spominje kazije da Allah subhanahu wa taala naredio vjernicima naredio mu minima da spominju mnogo Allaha dželle I u to imamo i kuranski ajetima i erdosim hadisima. Ja la dina amenu uskurullah uskurullah zikran O vjernici spominjite mnogo Allaha subhanahu wa taala. O sebehu bukretan vasila. I veličajte ga i jutrom i večeri. Vazakirina Allahu kathera wazakirati Allahu lahum magfirata wajzan azima. Kaže Allah džeshanu je, je oprost i veliku nagradu, ogromnu nagradu pripremio vazakirina <fupra> to su muškarci koji čine zikir i zakirat, koji čine mnogo zikir i, i žene koje čine mnogo zikra. A onda imamo hadisa, već smo spomenuli neki da ne navodimo, i govora učenjaka, govora u Leme koji, koji su govorili o toj temi. Ja ću izvojiti samo jedno od rečenica, a to je od Hasan al-Basrija, kada kaže uh, Ile uh, Allahi ekthoruhum lehu zikra, uatqahum kalba. Kaže najdraži Allahovi robovi su Allahu su oni koji najviše zikre i koji su najbogobojaznijeg srca. Va kale k'abun, a spomnijeo je od Kabe da je rekao men akthara zikrallahi bari aminan nifaq onaj ko a, mnogo zikri ko mnogo zikri kaže on je čist od nifaka munafikl ko izemirstva kako zato što imamo da je osobina munafika u kuranskom ayetu la yadhkuruna allaha illa qalila ne spominju allaha jel'she ono malo to je osobina munafika pa ne spominjemo Allaha, osim malo, znači potpadamo po tu skupinu munafijeka. A ko spominje Allaha Đelešanu mnogo, znači on se izdvojio iz te skupine, ne, ne, ne, ne spada u skupinu munafijeka. E, naravno, što znači e, spominjate Allaha Đelešanu mnogo, to znači da spominjemo i e, to osnovno značaj kada nekog spominješ često, znači da ga voliš. Onaj ko spominje Allaha Đelešanu mnogo, znači da voli Allaha Đelešanu. Stalno misli na njega. Pored drugih značenje. Onaj ko spominje allah <gülme> ne spada u skupinu gafila, nemarnih. I ne man da idha dukir Allah vođilet kulubu. Zaista uh, su uh, pravi vjernici, zaista su samo pravi vjernici. Oni kada se spomine, spomine Allah vođilet kulubu, njihova srca se Njihova srca se zatresu, zaplaši. Ona iko spomeni Allaha dželle šanuhu na samo. On će biti jedan od jedano, sedmorice onih koji će koji će biti u hladovini na sudnjem danu kada kada neće biti ladovine osim ono, onom kom Allah džanu dadni hladovinu. A to je redulun zekrallaha khaliyen ferfadat aynahu čovjek jedan od sedmorci kaže čovjek koji spomine Allaha kada je na sama kaže ferfadat aynahu pa kaži pa mu iz očiju poteknu suze <coughs> <coughs> uh, Allah subhanahu također spomenuo u kuranskom ajetu da ona da je osobina znači, da je karakteristika spominjanja Allaha djeleshanu i to I to je stvar jedan vid provjere uh, nama našeg imana i naše vjere. A to je da kada spominjemo Allah džellešanu, da nam se smiri srca. Elladina amenu wtatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatma'innu al-qulub. Kaže oni koji vjeruju i kaže uh, njihova se srca smiruju sa spominjanjem Allaha džellešanu. Kaže, ela bi zikrilo, zaista, zar ne, kaže, oni koji spominju Allaha Žešanu, njihova srca se smiruju. Znači, kada mi doživimo to, kada spominjamo Allaha Žešanu, da se smirimo, kada zikrimo, kada izgovaramo, kada kažemo, estakfirullah, elhamdulillah, bilo koji vid zikra, i tada se smirimo, znači, to ukazuje, to ukazuje znači, da smo istinski pravi. Kako je opisano ovdje? ovo ovom ajetu, Da pravi vjernik u stvari prispomine Allah-đešanu njegova se srce smiruje. <clears throat> Za razliku od onog naravno ko spomenuo ono ti Allaha ili zikrijo njega sržba, kada obuzme on se ponaša on ponaša se kao da je kao da nema kontrole nad sobom. <clears throat> Uh, e ovo sam spomenuo nakon uh, na, koliko je znači ko, kojim sve kontekstima je došlo s, uh, uh, došlo uh, znači, uh, poimanje razumijevanje u kojim kojim kontekstima u kojim radnjama u kojim stanjima uh, veličanje lašano od od zikrullah uh, kao što je u kuranskom ayatul fajl kari aladin amenu idha laqitum idha laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katira Kažu ovi vjernici kada sretnete uh, skup, skupinu, misli se u ratu, u džihadu, kaži putu budite čvrsti, stabilni, jaki, i spominjite mnogo Allah-đašana. Uh, Mufesir kaže ovdje na ovom mjestu, misli se spominje da se tekbira, da se spominje Allahovo ime i da spominjanje Allahovog imena daje čovjeku čvrstinu daje mu, da mu moć, daje mu snagu, smiruje ga. A naravno, suprotno uliva strah, uliva strah u suprotne strane. I to je poznato. Svjedočenje toga imamo u ratovima raznoraznih, kroz historiju islama i borbe muslimana protiv nemuslimana. Zanimljava stvar da su, da su, da imamo predaje koje se prenose od neki od Selefa ovog umeta, poput Abdullah ibnomera. Radi onuma, da bi on e, Maksus otišao na pijacu ili danas danasnjim ovaj na buvljake, na ovaj, šopinge u razno, razne, i otišao bi ne sa cilja kupovi, trgovini nego otišao bi i naglas bi zikrio da bi, da bi e, postaknuo oni koji ga čuju da i oni zikri. I to se dešavalo. Ljudi kad bi njega vidjeli i e, druge koji su s tim ciljem išli e, posjetili e, posjetilo njihovo ponašanje njihovo ukrijenje pos, posjetilo na lažješano i oni bi zikrili a to im je bila namjera <kuh> znači odlazak na Allahu najdrža mjesta to su pijace Allahu najdrža mjesto kao što je vjerodostan hadis Allahu najdrža mjesto su mešhide a najdrža mjesta su pijace zašto pijace zato što se, znači, ta mjesta gdje se vrši trgovina zato što se tu a, najviše vidova griješenja dešava da ne navodimo. A onda ovde dolazimo jel a, prije tumačenja ovog hadisa koji je spomeno brate džepu u, u vrsti u 50 u 50 hadisa a, na kojima je zasnovana ova vjera sa 42 nevevijama. I brate spomenu vrste zikrova. Kad ehlo sumneval džema Uh, postoje dvije vrste zikrova, odnosno tumačenja toga, šta je to zikrula, šta je to zikr. Pa kaže, jedno tumačenje je to da se misli pod uh, taj zikr mutlak, a to je zikr misli se veličanje lađešanu, kaže u op op općem značenju, a to u stvari tu ulazi uh, svaki vid ibadeta. Svaki vid ibadeta je veličanje lađe lašana. Poput namaza, učenja Kur'ana, uh, učenja vjere, poučavanja vjeri, znači stjecanje znanja i prenošenje znanja, u to ulazi i ovaj zikr sa jezikom. Ali to je već specifično znači. Znači opće značenje obavljanje hađa. Obavljanje hađa, umri. To je to je veličanje lađa ili šanohu. I čak je to došlo pošljenom hadisu. Pošljenom hadisu da je smisao odlaska na hađ, obilaženja kabe, mine, muzdelifi, arefata, koja su obična mjesta, kamenjari, pustare. Odlazak na ta mjesta, onaj ko ne skonta, da je to samo radi veličanja lađe šano, upadni u veliki belaj. Pa se pitao što mi ovde, što moram ove kamenčiće, što moram ovo, što moram ovako ovde, što moram provesti ovo, ne ima mi smisla, ovo ne, nema smisa što ne iskontovo. Znači, smisao hađa je da uh, je kametu zikrila, kako došlo u hadisu, uspostavljanje veličanje alahađelešanu. Odazivam se. Lebejke, kad kažeš lebejke, odazivam se gospodine, odazivam tvoju naredbi da izvršimo ovu obavecu. To je smisao hađa. I imate svoje obrede. To je čisti znači zikrulah. Znači, to je opće značenje zikrulah, veličanje alahađelešanu. Post. Za koje alahađelešanu posebno nagrađuje. Šta je drugo nego veličanje alahađelešanu? I tako svi ostali ibadeti. A opće specifično značenje zikrulaha, u stvari to je zikrubilisan. Spominjanje laha dželešanhu jezikom. Pa ćemo spomenuti, ovaj, spomenut ćemo te detalje oko toga. Koja vrsta, na koji način. To je kod ehl sunovel džemaa znači. To je poimanje pojmanje laha, zikrenja i specifično, a to je spominjanje jezikom. Dok recimo kod ovih novotara, u tome se posebno istakli Sufije, kako koji tarikat. Uglavnom, oni se istakli da, on, da oni dijeli, da dijeli zikr na dvije vrste, a neki na tri. Oni koji dijeli na dvije vrste kažu zikr bil lisan, u zikru bil kalb. Zikren je jezikom, to je osnovno, to je ono blaža verzija, to je za obične ljude, ali to je početna faza dok se oni treniraju. A kada je zikru bil kalb, to je već malo veći stepen, to je malo teže, jel? Da se zikri srcem. Prvo je zikrenje jezikom. To kada ono počinju sa la ilah ilala, la ilah ilala, znači ila, zikri jezikom. Eh, kada dođeš u stanje da zikriš srcem, to je već, već veća faza. Kako zikr srcem i tako dalje, to je već, već dobina i širine filozofije. Kod Ehlas Unardžemane spominju takvu vrstu zikra, da postoji nešto zove zikrenje srcem. Osim ako kažemo da, da postoje dijela srca, pa odjela od srca su i zikr, veličan je Ali u ovom kontekstu, zikrenja, da se podije, da se zikr dijeli na zikrenje jezikom i zikrenje srcem, zikrenje srce ne postoji kod Ehlasuna Valđemani, ti imamo argumente za to, da kaže da je prednasedno od poslanika sa prednasedne da on zikrio srce. I kako je zikrio srce? koja je to vrsta je šta radiš to možemo reći da ono yoga yoga nirvana ono oniš u sebe tam nestaniš u to nuče to kad posude malo od od, od hindu od, od hindusa, kad oni posude malo njihovi poimanja obožavanja ibade ta obreda onda to može se unijeti a onda imamo još skupinu koja dodala još i treću vrstu to su nakšibendije i ovi naši ovde On kaže postoji treća vrsta zikra. Koja, kažu, zikr hafi, tako on zove ovo kada pravi onaj. Oznava hafi, skriveni zikr. Koji je tu skriveni, koji je skriveni zikr? To je, kažu, bezglasni zikr. Kako bezglasni zikr? On to nama pojašnjamo i pa prenosi, pošto naši bendije vraćaju za Raško, dostali drugi sufijski tarikat, tako zgodom vraćaju na Aliju radi Allaho Anhu i i Selmana, Farisija, Nakšibendija se izdvaja i kažu, mi se vraćamo na nebu Bekra. Malo smo, jel, stariji od vas. Pripisuju da su oni u Bekra, naravno je Bekra be, be, čisto ne veze s time, ali kažu, mi se vraćamo na nebu Bekra i imaju jednu, jedan e, izmišljeni hadis, predaju, u kojoj navodi, u kojoj navodi e, kako se to u stvari desilo. I to prenosi ovaj Kautari poznati, izmišlje da znači, to i to i laž čista, što se to desilo, ali prenosi kao priču, a kod nje pa vi znate da Sufija ni ovaj ne treba lanac prenosilaca kod nje, jel kod njih se to spušta na srce. Ovaj, ilham tako kuzvan jel. Uh nadahnuće, Allah džele nečim dođe njihov srce, pa on to iznesuje to postane vjera jel. Kažu jel da je Ebu Bekr radijallahu anhu upotrebljavao taj zikr hafi, taj skriveni zikr hafi, kako oni zovu, skriveni zikr. Uh, Ovdje govor, znači govorimo o tarikatu Nakšibendije. O čemu riješ kakva je to vrsta zikra? Kaži, to je zikr uh, me habsi nefes. Kaži, to je zikr uh, takav da prestaniš disat. Kako prestaniš disat? Kaže, kad zikriš, prestaneš disat, kao što radio, kaže, on to prenose od Bobekra, kao što on radio, da prestaneš dišat, osim, kaže, da prodišeš na sabahutek. Kako se to, kaže, deslo, to je prvo od nje počelo, naravno, to njemu pripisuju lažno. Kažu da je tako je Bobekra radio, zikrio je, znači, čitavu noć zikrio bez disanja. I kaže, ljudi su... Ljudi su osjetili, kaže, kane, kane je šum nasu, kaže, ra'iha te lahme švi. Pa su ljudi, kaže, osjetili, kaže, ovaj, ko, ko miris mesa na, na roštiljno raž. osjetlo ko be, obe bekrove kući. Kaže, feta dararu min hadhi ra'iha. Pa kaže, pa im štetila, zjetila ih taj, taj miris, koji su osjetili od, od uh, uh, jer je, mislili su da je to roštiljanje, jel? Ja. Kaže, zannen minhum enehu jatbahu lahm. Jer oni mislili da on stvar, jel, da, on, ovaj, da on pravi znači, meso, peče meso. Kaže, pa su otišli skupina šakavu ila nebi sallallahu alaihi sada. Pa se poželi vjerovijesniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa im on odgovorio za to. Narodno, po njihovom odgovorio zato to što je kao vjerovijesnik bio obaviješten preko Meleka Džibrila. Fa ahbere hum... En LT ježi duneha raha tu kebidi ebi bekra. Pa ka pos samonova v visu, kaže, da taj miriskoj osjeti miris pečenog mesa. Kaže, da je to ustvari, da, je to, da je to miris jetri e bo bekra. Kaže en ne holej se da ustvar nema mesa ovce nego osjetli osjetili, znači, miris od jetri. Što od jetri? Pa zato što nije diso, znači zikrio, zikrio taj, taj, taj bezglasni, skriveni, unutrašni zikr bez disanja. On je tako ovaj, zikrio dugo, dugo vremena, tako da, znači, da, mu se, da mu se ovaj jetra ko ispetla na ražnju. I osjetli su on taj miris. I spomenju tu vrstu zikra. I postoji taj zikr kod njih. Znači, taj eh, zikr hafi, to se može naći u njihovim knjigama naravno da je to naravno ovo izmišljena priča ovaj, da je to izmišljotna da je to laž i da je to neispravno prepisivati ovo vjeri uh, kao što su izmislili također uh, hadis uh, u kojem spominju kaže da je poslanik san sa rekao kaže ma sab billahu fi sadri shay'in illa sab, illa wasabtuhu fi sadri ابي بكر karallahu jashano ni ništa nasu uniju moje srce to kaže posao nisam Allah je što mnoj ni ništa uniju moje srce a da ja to nisam kaže u prsa Ebu Bekra kaže el, uniju ubacio i na osnovu toga a i to je lažni hadis to kako što kaže Ađelu uniju u knjizi Kešful Hafa također Ibn Qaim un Menafil Munir u toj dvije knjige spomenuti da to je izmišljen hadis znači ako je Bekr na tom stepenu a Bekr je ovako zikrio znači, znači ima, i lanac, ima i lanac ovog zikra izmišljeni na nas, naravno. Tu je što se tiče o te, te podijeli, znači, neispravni, eh, novotarski, eh, a što se tiče, znači, eh, podijeli zikra kod Ahluson Tlađemar, rekli smo, znači, eh, ono opće značenje zikra u kojoj ulazi ostali i badeti, poput namaza, u to namazu ulazi na fila, znači, raznorazana fila, sve uđe za koje postoje, i ostali i badeti. Da ispominjimo, od učenja Kur'ana, eh, hađa umre, eh, Uh, poučavanje vjeruj tako dalje. A uh, nas specifično ovdje interesuje i ciljanoj hadisu kada je spomenuo ovaj hadis. La jazalu lisanu ka ratban min zikrillah nebtatin neprestano bude tvoj jezik vlažan uh, od spominjanja la džanu u, u znači u kome upitan poslanik sam celnem od pošto mnogo propisa da, uh, po nečemu, menaćem obavjestom načem da radim što će biti što ćemo sakupliti ostale mnoga dobra pa ga obavijesu da je to u stvari zikr kako to može biti neprestano u tome znači, je poenta znači tomači nego kako da bude neprestano da bude neprestano jezik vlažan od spominjanja lažešano e, ispravno značenje je ovo što je spomenuo Ibn leđeb a to je da se ode misli da se ode misli na zikr Uh, tako uh, da osoba kada primijeni sve ono što je došlo u vjerodoslovnim hadisima uh, u posebnim stanjima uh, u posebnih specifičnih stanjima uh, šta da uči, šta da zikri, šta da dovi da time ispunjava ovo što je spomenuto u hadisu znači na to se misli u hadisu preciznije rečeno znači mi znamo dobro da ima zikr posle namaza koji se uči poslije fars namaza Pa onda imamo zikr prije spavanja, pa imamo zikr jutarni, pa imamo večernji zikr koji se uče. I to više zikrova, više stvari koje se uče. Pa imamo prije spavanja, pa u toku snaka se probodi, pa nakon buđenja sna. Sve te zikrove imamo. Znači, kaže u hadise, misli na to. Znači, ako osoba zikri uvijek, poslije svako farz namaza, pa zikr jutarni zikr, pa večernji zikr, Pa onda imamo onih hadiso kojima je došlo 100 puta zikri tu, u toku dana, to i to. Ko najveći je zikri, to i to. Najveći je na drugoj večernji i drugoj, drugoj jutarnji zikri. Imaju tu, tu nagradu. A onda kada spomenu dru, druga posebna stanja. A, zikr prije jela, zikr poslije jela, prije ulaska u WC, izlaska iz WC. Zikr izlaska iz kuće, zikr ulaska u kuću. Čak zikr prije intimnog odnosa. Pa onda, zikr prilikom oblačenja odjeći, prilikom uh, odlaska na putovanje, prilikom uh, kada osoba, osoba hoće da uzjaše jahalcu, uh, zikr prilikom klanja životinje. Znači, sve ove vrste zikrva koji su došle, zikr prilikom uh, pjevanja pjetla, ulazka na, na, na, u su, u pijacu, u shopping, pa onda prilikom uh, padanja kiše zikr, prilikom, uh, prilikom uh, udara groma, puhanja vjetra, kada vidimo mlađak koji se zikr, slabo se nas gleda mlađak, ovo, za neke druge generacije, pa onda ovaj uh, zikr koji otklanja ugu i brigu i to ima vjerodostan zikr. pa onda zikr kad se čovjek vrati sa putovanja. I tako dalje znači toliko imamo pa kako ono, do temi re znači, kada čujemo glas pasa, kada čujemo glas magarca. Znači kaže imđeje o vas ove sve vrste zikrova. Kada je čovjek nauči i primijeni u svom životu Onda se kaže, na njeg odnosi ovaj hadis. Da ti neprestano, la jezalu lisanuka ratvene zikre, da ti neprestano jezik bude vlažan od spominjanja lađelešano. Ako tome dodamo još da osoba zikri kada ide u autu, ali tada obično bolje da zikri ono što je spomenuti u hadisma za dnevni zikr, sto puta i govori to i to. Ili da kažemo da zikri la ilah ilah ilah, la havle ve la, la kuvate ilah I druge zikrove Nači e, kada popuni svo, svoje slobodno vrijeme čeka negdje u redu u bolnici na semaforu ili ovdje londe vozi sa autobusom vozi se vozom i to vrijeme ako nema šta drugo ne čita a to bi trebao biti stanje mu'mina ako, ako ima uz sebe neku knjigu ili, ili musav koran ili neku knjižicu manju uzme i ponavlja čita ako ne to onda zikri ne možemo biti dosadno ne može se želiti ne može se ljuti ne potrebno se ljuti To što čeka, dobro mu dođe da veliča lađa ili šano. Znači, u takvim stanjima, kada osoba sve ovo ispuni, naravno je sve da imamo jedan problem. Da bi ovo ispuni, šta nam fali? Fali nam da znamo te zikrove, tako? Štaš ne znam što je zikrove? Možeš samo i lakati, ništa više. A i lakati na pogrešnim mjestima ne ide. Znači, nas je posebni zikrove za posebne stvari. E, zato, braću, znači, imamo mi, alhamdulillah, čovjek... Sejid Kahtani, napisao u knjižstvu Hristinu muslim, prevedena od nas, oštampana, Džabedi dijeljena, pa uzmeš, pa imaš sve te zikreve. Preko stotinu uh, različni situacija kad se zikri i šta se zikri. U to jedno rač, u jednoj situaciji može biti više zikrova. I sve to uzmeš fino i učiš. Odrediš sebe vrijeme, uzmeš svaki dan po neki zikre, učiš, imaš i na arapskom, i u transkripciji, i u prijevodu. I naučiš te zikre, makar on osnovni. Sramota je da budemo god nam u vjeri, a da ne znamo osnove zikreva. Ne znamo zikre izlaska iz kuće, ni vraćanje u kuću. Znamo ono najlakše. a pa To je prije jela. Bismila i nakon jela, hamdula. ne ono, onu dužu udovoditi, jela. I, to, i to nam teško. Ili ovaj, prije vjc ulaska u VJC-u, izlaska zvijeta, to se nekako nauči i bismila svugdje u svakoj situaciji. Postane bismila kofa tiha ovim našima. Gdje god zafali, bismila učiš ili nešto drugo. Nešto što lagano. Znači, ne treba tako. Ako je došlo toliko hadisa i pojašnjeno svim situacijama da je poslanik stan zikrio, to znači da je od ove vjere, od suneta, od tvoga dina, da bi se čuvao, da bi bio uvijek na hajru. Znači, da, stavno, da nastojiš da naučiš ove zikrove. I kad najde povod, spominješ je. I tako spominjanjem sa povodom tih i pamtiš, nećeš zaboraviti. ako i ne možeš odmah lahko naučiti, pa došu padala kiša, aha ima zikir za kišu, e eh, ajmo da vidimo, Allahumma saibana afi, Allahumma saibana afi, pa nas 10 -15 puta i nauči. Puše vjetar, ajmo za vjetar. Magarac ima, nema magaraca, vidiš ko nema magaraca, pasa, pasa imam, ajmo za pse naučiti. I tako dalje. Znaci, na do, naiđi nam povod, pa naučimo te zikrove Znaci, to treba nat, jeste to sunneta, jeste to Al naš sunet i mustehabi čuva i nam vjeru. Kada čovjek fali ovo i ne uprazi svoj život ovim, on će nadomestići čime. Gledanjem harama, slušanjem harama, svjetno od televizija, sa punica, emisija, dnevnika i ostalih, pod navodicima, bitnijih stvari, umjesto da uzme osnovne stvari, vjer nauči. I to je ono što ona čuva vjeru. U vremenima fitne, sukova, belaja, iskušenja. A onda je što spominu zikr, kao što je došlo u Kur'anu svete: "Walladine iza faahisatan aw zaleman fusama", kaže, i oni kaže koji učine neki neku nemoralnu stvar, a uzaleman fusama ili učini grije prema sebičnog rih, bilo koji, zekarullah, Sjete se Allaha i traže oprostađanja. Još kad bi ovu stvar uvelika, god kad god nešto učinimo nemoralno, Kažemo nešto loše o nekome, e, ogibetujemo ga, zlu ga spominujemo, iskontamo da smo grijeh učinili, učinimo neki grijeh, a mi dobro znamo da koliko grešimo i koliko upadamo u grijeh. I grešnici smo, i to je naša osnovna karakteristika, nismo meleci, grešimo. Ali da se tada sjetimo, da spomene ali učinimo stikvar, kako došlo u koranskom majetu, znači time bi upotpuniti tu osobinu pravog vjernika još ovo kada bi, kada bi znači, u svom životu uveli da sve ove zikrove koje spominju, na koje se odnosi ovdje hadis a to je znači, da ti neprestano jezik bude vlažan od spominja na lađešanu a može biti jedino kad primjeniš ove sve moguće zikrove koje su spominuti onda znači dolaš situaciju da znači kao što došlo neki od, od, od, od šejhova učenjaka su pisali koje su koristi od zikra pa su neki napisali preko stotinu koristi fajdova. Osnovna je to da se čuvaš od šeitana. Čovjek koji spominja Laha šanu, ne možemo mu lako prići šeitan. Druga stvar, liči, druga stvar stalno misliš na Laha Žešanu. Onaj koji, koji spominja Laha Žešanu, teško može upast u grijeh. Onaj koji zikri. Je, je logično da onaj koji zikri upadne u grijeh. Zikri spominja Laha Žešanu i recimo zikri i spominje i gleda neki haram i čini neki haram. To nespojivo je, nemoguće. Obično jedno radi od ovog dvoga. I zato znači zaštiti se sa zikrom od toga da upadneš u grijeh. I to nam je znači e, najbolja zaštita. Pored drugi fajda. Da time čistimo svoje srce. Obnavljamo vezu sa Allahošanomu. Budemo jaki, budemo čvrsti. Budemo zdravi, psihički. Sa sponjima Allahošanomu čuva svoje psihičko zdravlje. Tu je lih za depresiju. depresiju. Kako može upati za depresiju? Balam, pa toliko stvari od hajra koji možeš raditi, od zikra namaza, i bade, ta hajra, ono i upao depresiju. Koju depresiju upao? Znači, ne znaš šta bi radio, ravnuti do mora, ne znaš, nema smisla u životu. Tu mumin, mumin, kako mumi može upati depresiju? Zbog neaktivnosti. Nijak ne zna šta da radi. A toliko vrata hajra može da, da su pred njim, da je otvori da čini hajr. Znam uh, s ovim završavam predavanje molim Allahu da nas učini oni koji su za Kerine Kefira koji spominju mnoga lažešanu za Kerat i one žene koji spominju mnogo lažešanu i da nas, uh, da nas okiti tim svojstvom i da bude jedan od razloga ulaska u dženet Allaha subhanahu wa ta'ala subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an